السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Allahumma salli wa salli mubarik ala Sayyidina Muhammad Kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Sayyidina Ibrahim Fil alamina innaka hamidun majid Saudara-saudari ni Allah sekalian Alhamdulillah, bersyukur kita dapat bersuwa kembali dalam kuliah tafsir Al-Quran ini Mudah-mudahan akan memberikan kepada kita input baru Mudah-mudahan dapat memberi peringatan kepada diri kita yang sering lupa Ke arah nak mempertingkatkan amalan kita Menuju ke destinasi kerizaan Allah SWT Kerana itulah tujuan kita dihidupkan di atas muka bumi ini Alhamdulillah Sekali lagi kita majatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah SWT Kerana limpah kurnianya Dapat kita menyambung kembali kuliah ini Selepas kita tamat membicarakan sebelum ini Surah An-Nas Surah yang menceritakan tentang perlindungan Yang perlu kita pohonkan kepada Allah SWT Dari dua jenis makhluk, iaitu manusia dan juga jin ataupun syaitan. Manusia pada hakikatnya diciptakan oleh Allah SWT dengan fitrah yang baik. Tetapi datang syaitan untuk mengganggu, mengujinya, mengajaknya agar terpesong daripada Motif kehidupan yang sebenarnya. Lalu ditindaklah dia menjadi duta ataupun wakil kepada syaitan. Mengajak manusia yang lain juga untuk sesat. Ataupun menerima bagai bentuk ujian dan musibah. Yang ditakdirkan oleh Allah, Allah SWT. Saudara-saudari yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. InsyaAllah pada kali ini kita akan bincangkan satu surah yang istimewa. Surah yang duduknya sebelum surah An-Nas. Iaitu suratul falak. Surah yang pendek dan Saya meyakini, kebanyakan daripada kita sudah pun menghafaznya dan sering bacanya dalam salat-salat yang kita kerjakan. Insya-Allah saya akan bacakan terlebih dahulu sebelum kita melihat kepada terjemahannya dan seterusnya diikuti dengan tafsiran kepada ayat-ayat yang dibacakan itu. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri khalaq. Wami syarira Sikrin iza Wakab, Wami fa, fathati fil uqad Wami Ha sidin Ida hasad Maksudnya Dengan menyebut nama Allah taala Yang maha pemurah lagi maha penyayang Katakan wahai Muhammad Aku berinduang kepada Tuhan yang menguasai subuh Dari kejahatan makhluk-makhluknya Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita Dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir Yang mehempus pada tangkal-tangkalnya. Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Adalah menjadi adab kepada kita semua untuk membaca kitab Allah. Antara amalan yang perlu kita lakukan iaitu kita berta'awth. Berta'awth artinya membaca. Kerana disebut dalam firman Allah SWT. Wa iza qara'at al-Quran nafas ta'iz billah. Apabila kamu hendak membaca Al-Quran maka isti'adzahlah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam An-Nawawi menyebut dalam kitab beliau bertajuk Adab Hamalatil Quran. At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, beliau menyenaraikan di antara adab yang perlu diambil berat sebelum membaca Al-Quran yaitu kita membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun kadang-kadang ada pendapat mengatakan bila kita membaca di tengah-tengah Surah tidak perlu kepada Bismillahirrahmanirrahim Tidak perlu kepada Basmalah Tetapi Al-Imam An al nawawi mencadangkan supaya kita tetap membacanya Untuk mengambil berkat daripada kalimah Allah SWT Dengan menyebut nama Allah yang mulia itu Artinya sebelum membaca apa-apa ayat daripada al Quranul karim Kita membaca A'udzubillahiminasyaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Melainkan pada suratu Tawbah sahaja Dan perkara yang sama juga dijelaskan disetujui oleh Al-Imam As-Suyuti dalam kitab beliau yang ditajuk Al-Itqan fi ulumil Qur'an. Tuan-tuan rahmati dan dikasihi Allah sekalian. Kembali kita berbincang tentang surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq artinya waktu subuh. Yang dimaksudkan di sini ialah waktu sebelum daripada terbitnya matahari. Atau pula setengah pendapat yang lain, waktu sebelum daripada terbitnya fajar. saudara saudari yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, surah ini merupakan surah Makkiyah yang telah pun kita bincangkan sebelum daripada ini, menurut perspektif kajian ulama ulumul Quran, bahawa al-Makkiyah merujuk kepada tempo masa, iaitu tempo sebelum Nabi saw berhijrah ke Madinah. Surah Al-Falaq merupakan satu surah yang diturunkan oleh Allah subhanahuwataala. Bersama Surah An-Nas untuk mengajar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang perlindungan diri, bagaimana untuk menjaga diri daripada perkara-perkara daripada ujian-ujian daripada musibah-musibah yang bersifat sihir. Sihir merupakan satu perkara yang bercanggah dengan akal yang menggunakan syaitan sebagai wasilah. Menggunakan syaitan sebagai perantaraan Menjadikan syaitan sebagai khadim Ataupun yang memberi khidmat untuk tujuan-tujuan Yang berasaskan kepada syahwat Perkara ini dirujuk kepada ayat 102 al Baqarah Ketika Allah SWT menjawab tohmahan Orang-orang Yahudi mengatakan bahawa Nabi Sulaiman yang mengajar ilmu sihir kepada manusia InsyaAllah pada kali akan datang kita akan bincangkan ayat ke-102 daripada suratul Al-Baqarah ini. Walau bagaimanapun dalam surah ini Allah Subhanahu mengajar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Allah Subhanahu turunkan surah ini menurut Al-Imam Ibnu Katsir? Satu ujian telah berlaku kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu musibah telah berlaku kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam iaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah pun disihir oleh seorang Yahudi yang bernama Labid bin Al-A'sam. Labid bin Al-Assam ini telah menggunakan kepakarannya berhubung dengan jin dan syaitan untuk menyebabkan satu penyakit menimpa Nabi SAW. Sehingga dikatakan bahawa Nabi SAW tidak mampu mengingat apa-apa yang telah dilakukannya. Sehingga berada di rumah isterinya pun baginda SAW tidak ingat. Cuma yang Allah memelihara ialah Al-Quran yang ada dalam diri Nabi SAW sahaja. Kerana perkara tersebut menjadi menjadi satu masalah sekiranya tidak dipelihara oleh Allah Subhanahuwataala dalam urusan dunia menyebabkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terlupa beberapa perkara yang telah dilakukan oleh baginda Sallallahu Alaihi Wasallam sehinggalah turunnya ayat ini lalu dibacakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diajarkan kepada para sahabat dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian memerintahkan seri Ali untuk pergi ke sebuah perigi yang telah pun diletakkan sikat dan juga telah pun diletakkan mentreh-mentreh tangkal sihirnya ke dalam perigi tersebut, lalu senali mengeluarkannya dan membuangnya dan membawa kepada pulih Nabi saw dengan izin Allah subhanahuwataala. Sehingga dikatakan Nabi saw terbaring dan didatangi oleh malaikat Gabriel dan malaikat Michael mengatakan bahawa hamba Allah ini Nabi Muhammad yang mulia ini telah pun disihir. Saudara-saudara yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian dalam Kita melalui kehidupan yang diciptakan oleh Allah SWT ini berbagai perkara yang kita lalui, yang tidak mampu kita tafsirkan dengan fizikal kita. Yang tidak mampu kita lakukan eksperimen untuk membuktikan kebenarannya. Kerana banyak ciptaan Allah SWT ini tidak mampu kita fikirkan, tidak mampu kita lihat, tidak mampu kita rasai. Demikian juga sihir merupakan satu ujian yang berlaku dalam kehidupan kepada orang-orang tertentu dengan takdir daripada Allah SWT, dengan izin daripadanya, dengan hikmah-hikmah yang tertentu. Jadi menerusi ayat ini, Allah SWT mengajar kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW untuk berlindung kepada Allah SWT daripada kejahatan-kejahatan yang disenaraikan ini. Antara kejahatan yang dimaksudkan di sini ialah Allah SWT minta kita perlindungan, meminta kepada kita agar berlindungan kepada Allah SWT daripada waktu subuh, daripada kejahatan makhluk-makhluknya. Lumrahnya, waktu subuh, waktu malam merupakan waktu yang begitu menakutkan. Allah yarham Profesor Dr Hamka ketika menjelaskan ayat ini menjelaskan waktu malam mengundang berbagai bentuk ketakutan betapa tidak saudara-saudari yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian waktu malam berlakunya rompakan waktu malam berlakunya kebakaran waktu malam berlakunya berbagai perkara yang menakutkan manusia Allah SWT mentakdirkan waktu malam untuk waktu rehat, tetapi di sana ada berbagai kemungkinan kejahatan itu boleh berlaku. Maka dengan sebab itu, Allah SWT mengingatkan kita supaya kita memohon perlindungan kepada Allah SWT daripada perkara-perkara seperti ini. Selepas kita berikhtiar, maka kita berserah kepada Allah SWT. Yang disebut di sini dari kejahatan makhluk-makhluknya, kerana pada waktu tersebut seperti yang telah dia sebutkan tadi berbagai kejahatan boleh berlaku kepada kita waktu malam disebut dalam sesengah kitab mengatakan bahawa waktu bergeraknya berbagai bentuk jin dan juga syaitan itu sebab dianjurkan kepada kita apabila kita mendengar bunyi anjing pada waktu malam salakan anjing dalam hadis sahih menjelaskan kepada kita supaya kita meminta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala dan menjelang waktu maghrib dalam hadis sahih yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kita supaya kita memasukkan meminta Agar anak-anak kita semua dimasukkan, didudukkan dan bersama dengan mereka dan kemudian tutuplah pintu dengan nama Allah Subhanahu SWT kerana syaitan berkeluar pada waktu itu, syaitan bergembira pada waktu itu, syaitan berpesta pada waktu itu dan syaitan ini tidak akan dapat membuka pintu yang telah dikuncikan. Saudara-saudari yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Bercerita tentang syaitan ini merupakan satu hakikat yang tidak dapat kita nafikan. Syaitan, jin, iblis merupakan satu kategori makhluk yang kebanyakannya dilaknat oleh Allah SWT. Dan boleh dikatakan keseluruhannya mendapat laknat daripada Allah SWT. Dan perkara ini jelas dalam dialog Allah SWT bersama dengan mereka ketika dihalau keluar daripada syurga. Kerana gagal mentaati perintah Allah SWT kerana engkar pada suruhan Allah untuk sujud kepada Nabi Adam. Saudara-saudari yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Hakikat yang kita lihat dalam kehidupan pada hari ini ialah syaitan ini kerjanya terbahagi kepada dua. Yang pertama, menyusatkan manusia, mengajak mereka untuk melakukan perkara-perkara maksiat supaya mereka ini akan bersama-sama dengan mereka, menemani mereka untuk memasuki neraka Allah SWT. Yang kedua, syaitan ini kerjanya untuk mengganggu manusia, untuk menyebabkan suatu kesakitan kepada manusia sampai dikatakan dalam Uh, hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika turunnya surah al-jin, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan sahabat yang terkemuka Abdullah bin Abbas, Nabi telah mengajar Abdullah bin Abbas untuk berjumpa dengan golongan jin. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendudukkan, meminta Serina Ibn Abbas duduk di sebuah tempat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memagarnya dengan garisan yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bersabda kepadanya, "Janganlah engkau keluar dari kawasan ini, ditakuti kamu akan disakiti oleh jin-jin yang Datang itu. Lalu Nabi saw pun membacakan kepada mereka surah Al Jin. Dan perkara ini juga akan kita bincangkan dengan panjang lebar pada kesempatan yang akan datang. Walau bagaimanapun, semua ini menjadi bukti kepada kewujudan Jin. Walaupun dia tidak, tidak disenaraikan dalam rukun iman, percaya kepada Jin. Jangan kita mandai-mandai pula mengatakan bahawa Jin masuk dalam rukun iman. Sebenarnya dia Keruh yang berkaitan rukun iman inilah perkara-perkara yang mempunyai kaitan langsung dengan mutu kualiti ibadah yang kita kerjakan. Keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, perkara-perkara lain merupakan perkara-perkara yang wajib dipercayai juga tetapi tidak disenaraikan sebagai teras. Dan dia termasuk dalam perkara yang ghaib sebenarnya. Tuan-tuan rahmati dan dikasihi Allah sekalian. Kenapa difokuskan dalam ayat ini dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada tangkal-tangkalnya? Berkata Profesor Dr. Wahabah Az-Zuhili dalam tafsir beliau, tafsir Al-Munir, bahawa seperti yang telah dibincangkan sebelum ini, Waktu malam ialah waktu yang penuh dengan ketakutan. Waktu malam menjanjikan macam-macam kebimbangan. Dan selain daripada itu, yang biasanya disebut wanita-wanita tukang sihir kerana kebanyakan perkara-perkara yang berkaitan dengan sihir mempunyai kaitan rapat dengan golongan wanita. Disebutkan dalam pandangan dikemukakan oleh beliau bahawa menerusi kajian yang dilakukan menunjukkan bahawa kebanyakan orang yang rajin berkunjung kepada tukang-tukang sihir merupakan golongan perempuan. Ini termasuklah mereka yang menghadapi masalah dengan suami. Ini termasuklah mereka yang menghadapi keadaan keluarga rumah tangga yang tidak menentu. Ini termasuklah dengan mereka yang ingin Mencari kelebihan yang tertentu, untuk menjadi lebih jelita sebagai contohnya, untuk mendatangi golongan-golongan yang mampu memberikan kepada mereka kecantikan dengan susuk dan sebagainya, dengan minta bantuan daripada jin, syaitan dan macam-macam perkara yang lain. Apapun yang dimasukkan oleh Allah SWT ini, semua bentuk kejahatan yang berlaku disebabkan sihir dan juga syaitan. Dan yang terakhir sekali dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Itu sebab saudara-saudari yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Di samping kejahatan malam, di samping kejahatan waktu sebelum subuh Di samping kejahatan wanita-wanita yang mem, yang menjadi ejen kepada sihir Dan kemudian kejahatan orang-orang yang dengki Dengki walaupun tidak mempunyai kekuatan yang mampu menyebabkan hilangnya nikmat daripada seorang yang dengkinya Tetapi dibimbangi dia akan terjebak melakukan buatan sihir untuk memuaskan nafsunya Sebagai contoh, seorang yang mempunyai kelebihan, keuangan Tidaklah dinasihatkan untuk menunjuk-nunjuk kepada orang lain. Orang yang kaya janganlah menunjuk-nunjuk kepada orang lain. Kerana perkara ini dibimbangi menyebabkan timbul rasa hasad kepada orang yang tidak dikurniakan nikmat begitu rupa. Mungkin akan menyebabkan mereka berjumpa dengan ahli-ahli sihir. Mungkin boleh menyebabkan mereka melakukan perkara-perkara yang lain kerana perasaan hasad yang ada dalam diri manusia. Al-maklumlah manusia ini merasa tidak senang fitrahnya apabila melihat orang lain lebih hebat daripadanya. Melainkan orang-orang yang mampu mengawalnya Yang dapat menjaga sifat-sifat mazmumah Daripada menguasai diri Dan perkara ini perlulah kita pelajari Dalam ilmu tasawuf Insya Allah pada kali akan datang Kita akan bincangkan dengan lebih lanjut Berkenaan dengan surah Al-Ikhlas Yang juga mempunyai kaitan rapat Dengan surah sebelum ini Bagaimana kita nak menangani masalah-masalah Berkaitan dengan jin syaitan dan manusia Di bawah ruang lingkup Di bawah lembayung Al-Quran merupakan satu nikmat yang besar dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai satu risalah sebagai satu mesej yang cukup jelas isi kandungnya membawa kita ke jalan yang lurus sekiranya kita memahami dan mentaati dan mengamalkan segala yang dituntut di sebalik ayat-ayat yang mulia ini wallahu alam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh